O gurâtul te-ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat în puietorile cele veșnice care țineau pe cei legați Hristoase și a treia zi, precum din adichit, ai înviat din mormânt. Hristos a înviat din morți Zine întreși pe cețile Hristoase, ai via din mormânt cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei prin nașterea ta și ne-ai deschis nouă ușile Raiului. Hristos a via din morți, mântuitorul meu vie și nejertfită Dumnezeu de voie aducându-te Tatălui, ai înviat pre Adam împreună cu toneamul, neamul, te din mor